чаках този миг срещата с Агнешка Холанд в красивото фуея на Бург театър във Виена, където тя участваше в дебат върху свободата на словото в Европа. Изгарях от желание да питам за филма, по който тя тогава работеше. Създаден по бестселера на най-четената превеждана и награждавана съвременна полска писателка Олга Тукарчук Карай и плуга си през костите на мъртвите», роман с труп, смърт обвита в мистерия и единствени видими следи от купита на Сърна. А Гнешка ме прекъсва отривисто още в самото начало. Аз не искам да говоря за това кой е убийцът, даже и да е превеждан романа на български и някои хора да са го чели. Категорична е Агнешка Холанд, родената във Варшава, филмова режисьорка, която се шегува, че филмът лесно е можел да получи и друго заглавие. Няма място за старите жени, защото е разказ за реалността в съвременна Польша, 25 години след падането на комунизма. Психологическа драма за унизени хора и животни, увлекателна криминална история, феминистско изследване на ситуацията от възрастна жена, която се бори за ценностите си в съвременното полско общество. Общество. Това е цитат. Питам Агниешка дали става дума за същата унази вечна мистерия на злото, която тя изследва в предишните си филми или за нещо друго. Не е по-сложно. Е, става дума за две представи за света, които стават непримирими една с друга, когато някои хора, които са изключени, намират основания да отмъщават. Спират да вярват, че с други средства могат да постигнат целта си. Това изолирано, индивидуално явление ли е, допълвам въпроса си. Всъщност по някакъв начин това става доста актуално, защото говорим за разделение на обществото и мисля, че е доста очевидно в някои европейски страни, както и в Америка. Отразява се и на политическата ситуация, но също така може да се гледа и като обикновена криминална история, екологически трилър. Когато Агнешка Холанд говори за Америка, можем да сме сигурни, че тя я познава повече от добре. В дългата и филмография са някои от сериите в най-блестящите американски сериали, като Треме, The Wire, Къща от карти, които правят финна дисекция на съвременната американска политика и общество. А когато Агнешка Холанд говори за Европа, тя е повече от проницателна. Нейният филм Европа – Европа от 1990 г. за германски еврейн Соломон Перел, който оцелява в сложната върволица от германска окупация, по-късно съветска окупация, в една и съща територия, която минава от едните силни в другите силни на деня, като броим и момента в който нацистска Германия и Съветския съюз са заедно за сценария на този филм Европа – Европа, а за. Оскар, както и за Златен глобус за най-добър чуждоязичен филм за филма им в мрака от 2012 година. Отново за един уникален случай на предателства и спасения в окупираната от нацистска Германия Польша. Питам Агнешка Холанд колко важно е днес да правим разликата между жертва и насилник. Жертвата може да стане насилник и обратното. Ние живеем в времена, в които не вярваме в общата истина и затова това страните могат да си сменят местата. Но аз все още вярвам в общата справедливост, но това все е повече и повече се подлага на съмнение от хората, от политическите играчи, но и от обществата. Казвате, че вярвате в общата справедливост, но на какво основание, ако виждаме, че ситуацията днес поставя под въпрос даже универсалността на човешките права, пита Магняшка Холанд. Не съм сигурна дали се поставя под въпрос. Човешката природа е универсална, но емпатията, съчувствието към различния, не е универсално. А ако не чувстваш емпатия, тогава можеш да виждаш външно различния от теб човек като съвсем различно същество. Това е опасното нещо, което ражда фашизма. И мисля, че от човешка гледна точка сме в подобна ситуация днес. Хората искат да разкарат проблемите на другите от своите собствени дворове. Добре, ако това е обяснението, но откъде идва озверяването и защо е нужно това да става с такава брутална жестокост, пита Макняшка Холанд. За да го направят на практика, те трябва да представят различния човек като нечовешко същество, не просто като странник, чужденец, а става дума, че това отношение се използва и за унищожаване на политическия противник. Опонентът трябва да бъде представен като нечовек, като по-низше същество, като подчовек. Близко ли сме до война тогава? Ако отсрещната страна реши да отговори, е следващият ми въпрос. Разбира се, действието предизвиква противодействие. Хората, които са от другата страна, които са вече дехуманизирани като противник, имат избор да мълчат и да са пасивни. Или да отговорят по подобен начин на тези, които са ги дехуманизирали. Лекотата, с която се задейства въртележката на омразата, според Агнешка Холанд, е най-опасното нещо в момента. Речта на омразата беше сдържана в Европа, казва тя, дълго време от законите на това, което наричаме политическа коректност. И днес виждаме една контрреволюция, не само спрямо политическата коректност, но срещу всичко, което беше постигнато в освобождението и промяната на властовите роли, разколебаването, в крайна сметка на двойката мъжко господство, женско подчинение. Според Агнешка Холанд живеем в една контрреволюционна ситуация. Това, което става в Полша, политически погледнато, или това, което може да стане във Франция с Марин Лупен, и това, което става с Доналд Трамп в Америка и в Унгария, е нещо като контрреволюция. Не просто срещу либералната демокрация или економическата либерализация, глобализация, но срещу този прогрес дошъл с променените властови роли и ролята на жената. Това е контрреволюция срещу променената роля на жената. Ха, жената! Връщаме се към темата на филма, може би, към романа на Олга Тукърчук, към причината на консервативната умраза. Наистина ли? Удивлявам се от смелото заключение на Агнешка Холанд. Да, и можем да го видим и в речите на Путин и в действията на полското правителство. Всички тези действия са за да върнат жената обратно към трите. Къщата, кухнята, църквата. И ще запазим тайната на развръзката. Филмът Следи, който взе Сребърната мечка в Берлин и неговата създателка Агниешка Холанд, днес вечерта ще бъдат в Кино Люмиер, една от многото изненади на Sofia fim um